28. kabli Aðleginu hildar degi þegar lísti að fyrsta degi vikunnar komu þar Marija Magdalena og Marija Hinn til að líta á gröfuna Þá varð landskjálti mikill því engi drottin stja neyður al himni kom og velti steininum og settist á hann Hann var sem elding ásindum og klæðin hvít sem snjóru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 Læriðsvinnir hans komu á næturþeli meðan við sváðum og stálu honum. Og ef þetta best landshafðingin til erna, skulum við sefa hann svo að þér geti verið áhyggjulauðsir. Þeir tók við fjönu og gjörðu sem þeim var sagt. Þessi sögusagn hefur verið borin útmeðalgýðinga allt til þessa dags.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 og heilags anda og kenni þeim halda allt það sem ég hef bóðið yður. Sjá, ég er með yður alla daga allt til enda veraldarinnar.